Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise siguran la Europa FM. Da. La intervale regulate de timp, în România se petrece un fenomen dramatic, aparent inexplicabil pentru timpurile, pe care, pentru secolul în care trăim, dar un fenomen care se repetă atât de des încât nici la știri nu mai poți să-l dai în fiecare zi. În România lipsesc medicamente, cam asta se întâmplă. Vaccinuri pentru bebeluși, tratamente pentru cancer, în cele mai multe cazuri tratamente vitale pentru zeci sau sute de mii de români, sunt retrase pur și simplu de pe piață sau, chiar dacă teoretic ele rămân pe piață, nu sunt degăsit sub nicio formă? De ce? Prețul, spun unii. Prețul este explicația. Paradoxul acestei situații constă în faptul că nu medicamentele scumpe, cât mai ales cele ieftine, dispar din România, din cauza politicii de prețuri dusă de statul român. Pentru aceia dintre noastre care nu cunoaște subiectul, o să vă explic așa într-un minut și cât mai pe scurt această situație. Poate vă mai amintiți cozile de la farmacii de acum 8-10 ani, când statul dădea un plafon de subvenție pentru medicamente, un plafon care se epuiza în 3 zile și în primele 2-3 zile ale fiecărei luni, pur și simplu lumea făcea coz de la imense, stătea și ziua și noaptea la coadă la farmacie, după care cozile dispăreau, până iarăși la întâi ale lunii când se dădea plafonul și tot așa. Din 2009, sistemul a fost schimbat. Prețul medicamentelor se formează altfel decât înainte, plafonul de subvenționare funcționează altfel, iar plafonul nu se mai epuizează. În schimb, producătorii nu mai aduc medicamente în România căci prețul impus este atât de mic sau din ce în ce mai mic până a ajuns atât de mic, încât el este nerentabil, dar mai strică și prețurile de pe alte piețe. Rezumând așa, Aș putea spune că în România avem astăzi medicamente subvenționate total sau parțial de stat, la prețuri mai mici decât în Belarus, de exemplu, dar multe dintre ele nu mai există fizic și de aici recurența crizelor de medicamente. Numai anul acesta, să știți, au fost retrase oficial, sau mai bine s-a făcut cerere de retragere de pe piața românească, pentru 2000 de titluri de medicamente. Invers, dacă vorbim de medicamentele nesubvenționate, care nu se dau deși pe rețetă și pe care le plătim noi integral în farmacii, s-ar putea să aibă dreptate, nu există o statistică foarte clară, dar s-ar putea să aibă dreptate cei care spun că în România prețurile medicamentelor în farmacii sunt mai mari decât în țări dezvoltate, cum ar fi Spania sau Italia sau așa mai departe. Săptămâna trecută vorbeam noi aici la România în direct de faptul că prea des România aleg soluții de alea cum să le zic eu, să nu jignesc pe nimeni, rudimentare, dar uneori sunt chiar ridicole de tratament. Tratamente de-astea oferite de vraci, de vindecători, de vrăjitoare, de bioenergeticieni, dar punem problema și invers. Ce șanse au cei care aleg o soluție științifică, medicală, de tratament în condițiile în care nu găsesc tratamentul respectiv? Acum, doamnelor și domnilor, știți cu toții că suntem într-o perioadă dificilă. Fiecare an electoral... E o perioadă dificilă din viața țării noastre. E o perioadă de campanie electorală în care politicienii tind să ducă populismul într-o zonă de asta destul de irresponsabilă, călcând, de exemplu, pe pedala ieftinirii medicamentelor. E posibil acest lucru. Pe de altă parte, de parte de mine, e intenția de a face o pledoarie pentru medicamente scumpe. Dar adevărul pe care trebuie să-l înfruntăm azi la România în direct, un adevăr pe care prea puțin au curajul să vi-l spună, cel puțin în această perioadă, este ăsta. Avem, teoretic, cele mai ieftine medicamente din lume, practic, ele lipsesc, cum li se au produsele de bază din alimentare pe vremea lui Ceaușescu. Atât e de simplu. Așa că, astăzi, vă întreb la România în direct. Ce ne facem? Care o fi soluția? Păstrăm actualul sistem sau îl schimbăm? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Sebastian! Laud, Moise. O secundă, Sebastian. Fac precizarea pentru toată lumea. Dacă aveți situații de povestit, indiferent cum sunt ele, că era vorba de medicamente scumpe sau ieftine sau de medicamente pe care nu le-ați găsit, hai să le împărtășim la această emisiune. Vă ascultăm, Sebastian. Da, eu am sunat pentru că cunosc sistemul, știu despre ce este vorba și, da, în principiu ai dreptate. Se face mult antam pentru că este un subiect delicat în campanii publici de, de, da, de promovare așa mai departe, a anumitor partide pe seama unor pacienți care au nevoie de tratament și depind de acest tratament. Uh, nu este o soluție. Eu am prins și vremurile când într-adevăr erau acele cozi și plafonul se termina în maxim o săptămână. Da? Și am prins și... Uh, și vremurile și acum Sunt, da, am voie să da, și văd lucrurile să zic așa, în ziua de astăzi Care e soluția? Există o soluție? Soluția întotdeauna există Trebuie să simt că pacienții chiar dacă au ieșinit medicamentele să zic așa, producătorii și anul trecut s-a întâmplat lucrul ăsta pacienții nu -au, au simțit pentru că e vorba, atenție, de medicamente cel puțin parțial subvenționate de stat. A simțit statul, a plătit mai puțin. Păi asta mă gândesc pentru că se gândesc doar la ei să-și facă, da, să facă mă rog, economie în buget, în bugetul statului să plătească cât mai puțin dar pacienții de zi cu zi suferă cel mai mult. Păi da, da, și bugetul al statului tot noi îl ținem, adică îl ținem din taxele noastre. Bun, dar eu zic că este mai preferabil să găsim medicamentul și să plătească pacientul o diferență mai mare decât să nu îl găsească deloc. Lista tratamentului în anumite boli este esențial. Uh, nu sunteți cumva din interiorul sistemului, Sebastian? Da, cunosc sunteți sistemul medic destul sau de bine. Ceva de nu, da, nu sunt medic, dar cunosc sistemul destul de bine. Vă întreb și... dacă aveți vreun interes. Sunteți distribuitor de medicamente sau ceva de felul acesta? Uh, N-am niciun interes, nu, nu, nu, nu. Am lucrat în domeniul, dar știu foarte bine despre ce se întâmplă, am rămas în paralel adică. Vă, mulțum Vă mulțumesc foarte mult pentru opinia dumneavoastră. Sebastian zice că ar trebui să plătească o diferență mai mare pacienții. Atenție, vorbim în cele mai multe cazuri, dacă vorbim de medicamentele vitale, de compensare 100%. Adică acolo nu prea se pune problema să plătească pacienții, dar statul ar trebui să plătească mai mult. Ziceți? Mihai, bună ziua! Uh, bună ziua! Ascultăm. De la început vreau să spun că lucrez în sistem și mă ocup cu obținerea de prețuri pentru medicamente. Cu ce anume? N-am înțeles, a fost întrerupere. Cu obținerea prețului la medicamente. Adică deci mai exact ce faceți? Pharma. Compania Pharma aduce un medicament în România, merge către statul român cu un preț, se negociază acel preț de punere pe piață, vă pot Ați av avut dreptate în ceea ce Stati, înseamnă... cu Cine negociați prețul de punere pe piață? El se face după un algoritm Cu Agenția, din câte Națională, eu. La Medica... cu Agenția Națională a Medicamentului Așa. Da, Algoritmul este cel mai mic preț Din 12 țări Europene da. Nu le cunosc pe cele 12 În fine. Nu asta este problema Ați avut dreptate în ceea ce uh, Ceea ce înseamnă Că producătorii farma Nu își mai permit să ducă Pentru că nu sunt companii de binefacere, nu-și permis să mai aducă medicamente pentru că sunt prea ieftine pentru, în România, dar producătorii farmaci mai sperie și de, alt, de altceva, de uh, acele exporturi paralele, le numim noi în farma, export paralel care se desfășoară în felul următor, aducând un medicament uh, în România la un preț mic, atunci este foarte tentant pentru un distribuitor să ia medicamentul din România, să-l trimită înapoi, afară, într-o țară unde prețul e mare. Să recapitulăm. A... Să zicem că se face în Germania medicamentul, da? Da. În da, Germania da? el are un preț, în România are alt preț, distribuitorul exact. aduce în România la prețul impus din România, pardon, no, producătorul, producătorul îl aduce în România. în România la prețul impus din România, da. distribuitorul ia și îl duce înapoi în Germania. Exact. Astfel e prejudiciată compania... Procătoare de medicamente. Vă rog să mă credeți că în momentul de față îmi pasă mai mult de faptul că nu se mai găsește medicamentul în România decât de prejudiciul companiei respective. Din păcate, din păcate domnul Guran, recunosc că este păcat pentru pacient. Păcat pentru pacient lucrez în sistem și văd că moral nu este corect. Dar aceste companii farma nu au moralitate. Adică ele vorbesc business iar business sunt numai profitabil când se întâmplă așa ceva. Care-i soluția din punctul nostru de vedere, Mihai? Schimbarea e o soluție foarte simplă. Să nu Așa. se mai ia cel preț minimal, ci să se ia o medie. Da, știți că... Media nu știu... va mai fi profitabil pentru distribuția paralelă okay. și atunci și va fi un profit pentru uh, compania producătoare de medicamente, cât și pentru statul român. Și adevărat, s-ar putea statul să rămână, să scoată mai puțin bani din cauza scăderii taxei de clawback. Asta trebuie să și-o cumva. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599 Cristina, bună ziua. Bună ziua, Moise. Uh, Într-adevăr, antevorbitorii mei au menționat două din... Sunt farmacistă mai întâi, vreau S să, să... al repetirez. treilea om din interiorul sistemului. Chiar nu e nimeni, niciun pacient în țara <laughs> asta care are o astfel de problemă și care ar vrea să exprime o opinie. Vă rog, Cristina. E ok, că suntem poate noi înainte pentru că și lucrurile cum se întâmplă și apoi ei pot să tragă concluziile și din punctul lor de vedere. Okay. Într-adevăr, ieftinirea în ritmul în care a fost a medicamentelor a, a, a produs pe de o parte acest export paralel de care vorbea domnul dinainte. Producătorii și-au repus a, a, multe din produsele de pe piață, din medicamentele de pe piață, iar în al treilea rând este un aspect pe care noi fa farmaciștii l-am sesizat foarte des. Sunt unii producători care, să-și compenseze pierderile pe care le au în urma acestor ieftiniri, au scumpit și de trei ori pe an celelalte medicamente pe care le au în portofoliu, Aha. la care statul nu controlează prețul. Stați Vorbim așa de acele să explic pe înțelesul tici. tuturor. Deci, noastră ziceți că o, o companie de farmaceutice face și un face uh, medicament. Și medicamente pe timp la care statul controlează prețul, și medicamente care se numesc otc uri la da. care prețul este oarecum. Alea fără prescripție medicală, da? Exact, fără prescripție medicală. Okay. Ei, de, de, deci așa se explică faptul că în România, în farmaciile din România, avem uh, medicamente banale uh, care le cumpărăm fără prescripție medicală la prețuri mai mari decât chiar la în vestul Europei. Mar. Exact. Poate că nu sunt chiar așa de mari ca în vestul Europei. Nu pot să fac comparația asta. Adică sunt și mai mari, sunt și mai mici. Nu știu dacă putem vorbi de toate mai mari. Dar, într-adevăr, asta se întâmplă și sunt producători care au scumpit și de trei ori într-un an medicamentele OTC, ceea ce înseamnă foarte mult și impactul asupra buzunarului pacientului este poate mai mare decât acela al ieftinirii medicamentelor. Da, da, atenție, sunt alți, alți pacienți, adică... Nu, nu vorbim chiar de aceeași paciență. Gândește-te, Moise, că, de fapt, pacienții farmaciilor fideli sunt bolnavi cronici. Sunt pacienții de o anumită vârstă, care au nevoie atât de medicamentele pe prescripție, cele la care statul intervine prin compensare, cât și de o grămadă de alte medicamente. Vorbim de boli digestive, de tot felul, de durere, de la care... De asemenea, toți ei sunt mari consumatori de aceste medicamente și toți ei resimț destul de mult prețul acest lucru. Foarte interesant modul în care ați expus noastră problema, Cristina. Dar care ar fi soluția? Soluția este, într-adevăr, un alt mod de gândire al prețului medicamentelor la toate medicamentele. Deci nu se poate, din punctul meu de vedere, acum, dincolo de a fi acuzată de anumite, știu avantaje sau orice altceva, nu se poate totuși ca o cutie de medicament să ajungă să coste 2 lei, 3 lei, mai puțin decât o apă plată, având în vedere ceea ce implică uh, producerea acelui medicament. Deci, subdimensionăm total, e normal ca producătorii să vină să-și uh, scoată banii de altă parte. Ok, vă mulțumesc. Mă rog, acum eu nu prea știu cu medicamentele, chiar nu știu medicamente care să coste 2 lei, 3 lei. Probabil că sunt dacă Cristina spune chestia asta. 0372069599 206 Mălina, bună ziua! Bună ziua! Ce nume frumos aveți! Vă ascultăm! Mulțumesc frumos! Da, problema nu este doar a mea, este a multor pacienți cu diabet zaharat din România, care duc lipsă de glucagon lipsă totală, nu se găsește absolut deloc în farmacii. nu știu ce este. Și este o injecție pe care noi, ca părinți de copii cu aveți, o putem face în momentul în care copilul nostru are o hipoglicemie severă, adică îi scade nivelul de zahăr din sânge foarte mult, ori pentru că a făcut prea mult efort, ori pentru okay. că insulina a fost prea multă și pe timp de noapte, spre exemplu, când asta se poate întâmpla, noi putem interveni până chemăm salvarea, Deci, medicul, să recapitulăm: îmi putem... lipsește un medicament care, pentru dumneavoastră, părinte e de vital. copil cu, cu diabet, da. dacă am înțeles bine, este da. e vital, în sensul că, dacă, Doamne ferește, nu-l aveți exact. și se întâmplă ceva de genul ăsta, exact. Exact. Okay. Copilul... Okay. Uh, noi suntem obligați să ne l procurăm din altă țară. Cum faceți, din... mai exact, cum Cum faceți? De exemplu, eu am pe mama mea în Italia, care mi-l cumpără din farmacie și mi-l trimite. E scump? 25 de euro O cutie? O cutie, o fiolă, este o, fiolă. o injecție E destul de scump? E destul de scump, eu am doi copii cu diabet zahărat O fetiță de 11 ani și un băiețel de 8 ani În situația mea sunt foarte mulți părinți în România Ar fi foarte bine să-l reintroducă pe piață De ce lipsește? Astăzi. Din ce știți dumneavoastră? Cred că pentru faptul că nu se cumpăra, nu, că avea nimeni de câștigat, era, dat pe, era compensat. Era compensat 100%. Era compensat 100%. Dar noi suntem dispuși și să-l cumpărăm, adică, dar să-l găsim în țară, pentru că e foarte greu cu transportul, trebuie ținut la rece, trebuie ținut la anumite condiții acest medicament pentru a fi transportat. Și cum îl aduceți la rece din Italia până în România? Îl punem în borță frigorifică. Îl okay. trimite prin cineva cu mașina, prin cunoștințe. În situația mea sunt foarte mulți, deci foarte mulți procedează în același mod ca și mine. Sunt țări de unde trebuie să uh, facem rețetă în România și acolo se poate achiziționa. Deci medicii pot prescrie în România pe rețetă acest medicament. Dar trebuie să-l luăm din altă parte. Mi se pare aberant. Foarte interesant. Dar în Bulgaria e... nu-l găsiți, de exemplu? Păi da, Ungaria... în Bulgaria... Da, dar eu nu am pe nimeni în Bulgaria. Și să mă duc până în Bulgaria să plec din Bacău ca să merg să cumpăr un medicament, adică vă dați seama, drum, benzină, totul implică multe costuri. În Republica Moldova ați încercat? nu am încercat sunt oricum știu că există pe piața din Bulgaria, Grecia, Austria se găsește dar la noi e o situație deci chiar da, deosebită știu. și vă rog să, să, să spuneți care ar fi soluția din punctul noastră de vedere, de om care chiar trăiește această criză permanentă. Să, să se gândească cei care iau decizii că așa ceva nu se poate, trebuie reintrodus pe piața românească, compensat pentru că acești copii au nevoie, așa cum nu ni se acordă acele pentru insulina. Copiii noștri fac patru injecții de insulină pe zi, nouă ni se dă un număr infim, șase ace la două Luni. Vă dați seama în condițiile în care un copil face patru injecții pe zi, de câte ori ar trebui noi să folosim un ac? La fel, acestea acele cumpărăm tot de pe piața externă, pentru că la noi în farmacii, toți farmaciștii dau din umeri spunând că atât primim, atât primim un ac pentru fiecare cartuș de insulină. Deci vă spun, ne confruntăm cu niște lucruri deci, inadmisibile. Deci problema, okay, problema dumneavoastră nu este prețul, să înțeleg, cât mai ales faptul că Dar nu găsiți. problema noastră a tuturor este faptul că lipsește, că nu ne-l putem procura. A fost o problemă acum cu niște loturi cumpărate din Italia, glucagon, acest medicament cumpărat din Italia a fost o problemă cu lotul lor, nu era bun. A trebuit să-l trimitem înapoi pentru că l-au retras de pe piață și să-l aducem. Deci e un momentul de față sunt a descoperită. Dacă un Copil de al meu, unul din doi, îfați o hipoglicemie severă, eu sunt obligată să sun salvarea și să mă rog bunului Dumnezeu să nu pățească nimic copilul. Pentru că eu în momentan nu l-am în casă până îmi ajunge. Deci sunt niște lucruri vitale pentru copiii noștri, iar nimeni nu se gândește că noi chiar avem nevoie de așa ceva. Și nu vorbesc aici doar de copii, pentru că nu sunt doar copiii diabetici, sunt și adulți cu diabet tip 1 și ei au nevoie. La copii problema e mai mare deoarece ei nu simt hipoglicemii, nu simt atunci când ajung în inconștiință. vezi că pică pur și simplu și atunci ideea e că asta s-a întâmplat. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați sunat și ne-ați împărtășit această experiență. România în direct, la Europa FM, te ascultăm! 0372069599 Care-i soluția? George, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise, bună ziua tuturor! Ați ascultat-o pe am Marina Bănuiesc? Da, am ascultat-o și chiar mi s-a făcut pira de găină. Da, niciunul nu a putut uh, să o întrebă pute... deloc. Vă ascultăm. Da. Uh, ce să zic, suntem uh, într-o țară condusă de mulți mafioți și dacă stăm să o luăm așa, uh, de obicei în limba engleză, medicamentele se traduc prin drugs. Uh, drogurile, dacă o să o luăm așa, sunt, sunt produse de foarte mulți oameni de afaceri uh, Droguri de... în sensul de medicamente, ziceți? Medicamente, da, dar și ele sunt tot niște droguri Că dacă stai să nu le iei, intri în sevraș de multe ori nu vorbim de așa ceva în momentul de față adică Eu nu înțeleg de ce ați introdus într-adevăr În România broască uh. înseamnă și broască din lac și broască de cheie Care e relevanța? Uh. Relevanța este că eu sunt un interes foarte mare Omul, odată ce a intrat pe, pe, pe mâna medicamentelor Nu poate să mai trească fără ele dacă are o boală. Și aici este o, o bătălie foarte mare Sunt boli de care sunt vindecabile și boli da? care nu sunt vindecare, sunt administrate, practic, de sistemul, exact. de știință, acelea, de sistemul a, de știință De acelea oamenii nu mai au nevoie, ăștia care produc o paracetamol, o aspirină, o ceva acolo care îți iau răceală. Să zic așa, am dat un exemplu. Nu sunt din domeniu și nu consum foarte multe medicamente pentru că nu iau. Dar unde vreți să ajungeți, George? Vreau să zic că produsele care sunt de vitală importanță sunt produse cel mai mulți și cel mai scump. Cele care sunt Greșiți. de neimport. Greșiți. Sistemul e mai complicat de atât. Deci există... Este mai complicat. Deoarece nu sunt din domeniu, dar unele... Sunt niște medicamente de... care sunt inovative și care, mă rog, ale reprezintă efectiv niște invenții științifice, să zic așa, și care sunt mai scumpe și care sunt compensate 100%. După care sunt o altă categorie de medicamente în care se permite intrarea unui singur generic la un preț de 65% din inovativ, după ce lui a inspirat patentul și așa. E un sistem complicat. Adică. Este complicat. Aici vorbim de medicamente întreb... care sunt prescrise de medic. Medicul. Nu... Ceaușescu ne-a lăsat un... Da. O industrie a medicamentului destul de bună. Încă în e, încă, e, încă este. Da. Văd că se dă la picioarele acestui sistem ca să prăbușească de tot. Nu cred că e așa cum, cum spuneți noastră. Cine dă? Se încearcă. Cum dă? Cei care importă medicamente din afară. Aceste mm... medicamente, multe le putem produce și noi în țară, cum sunt vaccinurile. Domnule, poate în unele chestii aveți dreptate, în altele vă asigur că nu aveți dreptate. Adică în Eu momentul de față cercetarea de medicală a ajuns mult prea departe pentru ceea ce poate România. Se face și în România cercetare. Vreau să vă zic un nume, un nume de medicament pe care înainte de, de revoluție era produs în România, se numea gamma globulină, care era produs din placentă, se extragea din placenta și cordonul umbilical. O, o, o revoluție la vremea aceea care văd că acum de-abia începe cu celulele stem și așa mai departe. Așa. Soția mea, era, soția mea când era mică, era foarte bolnavă. El așa. I-a administrat o, o doză de șase injecții din acest medicament, care era făcut, repet, înainte de 89, și până la vârsta asta de aproape 40 de ani n-a mai făcut o injecție. Da, vreau să vă spun că eu nu m-am mai răcit de vreo 10 ani, la modul serios? Foarte bine. Păi nu, nu știu nici de ce. Adică, mă înțelegeți. Eu era, cred că e de la uh, Dristor Kebab, da? Nu știu. le-am făcut și reclamă gratuit, da? Deci, spuneți-mi, cum trageți dumneavoastră astfel de concluzii? Că vine să mă împușc când vă aud. De ce? Pentru nu că, că pentru George. Deci, pur și simplu, poți să tragi concluzia că dacă Guran... Gândiți-vă la logica dumneavoastră. Dacă Guran nu s-a mai îmbolnăvit de 10 ani, n-a mai răcit de 10 ani, Guran este român, deci rezultă că românii nu s-au mai, mai îmbolnăvit de 10 ani. Din cauza unui medicament, că până atunci răcea și avea probleme de sănătate și ei de când a făcut acel acea injecție cu medicamentul respectiv care... Asta aici am vrut să zic. Nu se mai produce. Și deci concluzia dumneavoastră ar fi că... Uh, nu... Uh, pentru că nu se dorește ca un medicament de revoluționare... Nu se dorește de către cine? Eu v-am zis. Există destule uh, instituții de -astea particulare, care, Xifarma, care ia medicamentul din Germania, îl plimbă prin toate... Exifarma? Ex nu, am zis așa, există o grămadă de instituții care iau un medicament uh, dintr-o... Deci care e soluția, George? Soluția? Da. Uh, ca statul să se implice mult mai mult decât face până acum Păi mai mult decât singur, să impună prețul să, producă, să așa. producă singur niște medicamente, nu să stea să se milogească de unul și de altul, să aducă un preț pe care el îl impune și la nu vrea. Știți Atât care adică ai, ai industrie care poate să producă. De ce nu produce ce nu industria acelui? din România produce, dar știți care este paradoxul? Paradoxul constă în faptul că într adevăr sistemul, așa cum e el gândit de statul român îi dezavantajează mai ales pe producătorii de uh, OTC-uri, cum am zis că se numesc. Deci medicamente fără prescripție din România. Acum, dacă dumneavoastră vreți ca statul sau firmele din România să facă o cercetare de nivel înalt, să găsească leacul pentru cancer sau mai știu eu ce medicamente inovative, s-ar putea să ca asta să fie nu după voință, ci după putință, cum zice românul. Mi se pare că cerem aberant, lucruri aberante. Sau, nu știu, poate poate asta e soluția, cum zice George poate ar trebui să investim în cercetarea medicală nu știu, 5% din PIB și să așteptăm după aia rezultate peste vreo 50 de ani 0372069599 Mihai, bună ziua nu e Mihai, Nicoleta, bună ziua ală, bună ziua Nicoleta vă mă numesc îi reprezint pe toți bolnavii de mastocitoză din România Asociația Supormatoriei Iertați România. Iertați-mă, nu știu ce este aceea. v zis, sunt Mastocito foarte puțin pregătiți. este o boală extrem de rară. Suntem 63 de oameni. Este o boală hematologică rară okay. care deci afectează sângelui, da? 63 de oameni. O mutație pe cromozomul 4. Tratamentul nostru. Dar peste tot în lume și în Europa și ca și în România până în 1995, a constat în cromoglicat de sodiu care costă, pentru toți cei 63 de pacienți, 50.000 de euro pe an. Protocolul românesc în momentul de față ne oferă citostatice de 1.400.000 de euro. De 8 ani de când lupt ca să aduc cromoglicatul înapoi în listă, repet, sunt 50.000 de euro, de ce, de ce lipsește medicamentul respectiv? De ce a plecat a din fost listă? Delistat, a fost delistat, îl producea antibiotice și a fost delistat și scos din producție în 1995 pentru că era foarte ieftin. Momentan, Romfarmul produce picături pe bază de cromoglicat, dar pentru capsule ai nevoie de aprobare specială, practic de APP. Nu o să vină nimeni să intre să ceară autorizație de punere pe piață pentru 63 de bolnavi. Asta este limpede. Este foarte interesant ceea ce spuneți Deci vreau că a fost delistat Pentru că ar trebui pentru să facă Era foarte ieftin Și din acel moment Mastocitoza în România a fost ratată cu citostatice Care dau speranță de viață 4 ani Cromoglicatul de sodiu Dă speranță de viață În jur de 70, 75 de ani Eficiență 95% Ce face cromoclicatul? Stați așa Nicoleta, stați un pic Da riscăm să vă duceți spre un curs pe care dumneavoastră sunteți foarte pregătită, dar aș vrea să vă aduc totuși în discuția noastră. Situația Hai pe care dumneavoastră o expuneți poate fi extrapolată și la alte categorii de medicamente sau este un caz foarte particular? Poate fi extrapolată, extrapolată și la o altă categorie de medicamente. Vorbim totuși de niște boli rare, de niște oameni pe care nu îi bagă nimeni în seamă poate fi extrapolată și la situația pacienților cu hemoglobinurie o nocturnă paroxistică. Însă, ceea ce am vrut eu să spun prin intervenția mea este că, iată, putem avea un medicament foarte ieftin, care face funcțional niște oameni, care se dă de 36 de ani în lume, s-a dat și la noi până în 1995 și de 8 ani de zile, mi este refuzat orice demers de, de a-l aduce, de a-l băga pe listă gratuit, de a da șansa la viața unor oameni. Anul ăsta mi-au murit patru, uh, pentru că protocolul cu citostatice e mai tare. Mai tare în ce sens? Nu poți să intri. Uh, deci, dumneavoastră ilustrați, de fapt, cu exemplul dumneavoastră ce spunea mai devreme George. Există o mafie în acest sistem care da, oprește. Există, da. Da, da. Practic cromoglicatul face ca mastocitele, celulele cu informația oncologică, să rămână bătute pe loc, fie în cui, sânge, fie în organele unde au ajuns și nu mai produc metastaze. Media de zile de concediu medical la un pacient care ia cromoglicat este în jur de 30 de zile pe an. Okay. Media unui om care ia citostatice, care culmea se decontează o label da, este de uh, 120 de zile. Am fost la toți Ministrii Sănătății, am fost la Agenția Națională a Medicamentului, am reușit să obțin o comisie de mastocitoză, dar acum Fotin de la Agenția Medicamentului mi-a spus că pe cromoplicație, pe prospect, nu i scrie indicația de mastocitoză. I-am adus... Prospectul din 98 de țări. încerc să vă readuc în discuția noastră pe care o înțelege o categorie mai mare de oameni. Din punctul da, nostru de vedere, cum ar trebui să împiedică Așa. aducerea pe piața unui medicament? Pierd. Unde e mafia asta? La companii, la minister, la ANM? Unde, unde, unde ați găsit-o dumneavoastră sau unde ați simțit-o? Haideți să nu spunem mafie, haideți să spunem că mă trezesc, doamne, -mă, cu procese. Haideți să spunem că există niște oameni răuvoitori la Ministerul Sănătății, Amalia Șerban. Doamna alu alô, Nicoleta, noastră sunteți anonimă la această... Deci, deci există un om uh, care refuză să răspundă adreselor noastre la Ministerul Sănătății, Amalia Șerban. Vă da, de... Nicoleta. Încă o dată faceți niște acuzații pe un post foarte public fără să știm cine sunteți și care e, până la urmă, valoarea celor spuse de Iertați-mă dacă vă întreb încă o dată cum ar trebui schimbat sistemul, tema de astăzi a emisiunii. Sistemul ar trebui schimbat în sensul în care uh, să fie, spre exemplu, ca sistemul din Germania sau ca alte sisteme din Uniunea Europeană, în momentul în care ai o boală... Uh, Indicațiile terapeutice să țină cont de gradul de eficiență, da, al medicamentului și de preț. Okay. Ori, am dat un exemplu cât se poate de clasic. Nu poți, în cazul nostru, nu poți să evaluezi ca fiind compatibile un medicament care este de 30 de ori mai scump decât soluția clasică, cu eficiență de. 20 de ori mai mică. Deci problema noastră e cu prețul sau cu eficiența? Problema noastră este cu eficiența, cu efectele nocive și cu faptul că există un tratament clasic. Ok. Clasic. Peste toată lumea, pe care l-a avut și România. Am înțeles. Cred că v-ați făcut înțeleasă și vă mulțumesc pentru telefon. După cum vedeți, situația este mai complexă decât o anticipam. 037 Alexandru, bună ziua! Da, bună ziua! Uh, fac parte tot așa dintr-o dintr categorie care s-a trezit anul acesta, că nu mai poate accesa un medicament pe, în, în România. Uh, vorba, coincidența face că și cei uh, de la televizor a fost acum de curând uh, un reportaj referitor la alergiile de ambrozie în care la final se spune tot chestia asta că nu mai există acest Stați așa, să explicăm pentru toată lumea. Deci există o plantă care se numește ambrozie și care crește peste tot, e practic o buruiană. În România încă nu avem o legislație de stârpire a ei și provoacă într-adevăr alergii pe scară largă în țara noastră. Imposibil El ca, doar. nu știu, oricare dintre dumneavoastră Cei care ascultați acum Să nu fie auzit de o alergie de ambrozie Că în jurul nostru oameni care pur și simplu Le ochii, nasul și așa mai departe În anumite perioade ale anului Continuați, da, Alexandru măcar nu te gândești Pentru că nici eu n-am știut că poate exista Această alergie trăind la bunici, pe câmp și toate cele Adică nu, nu trăind doar, doar în oraș uh, Bun, uh, aceast... eu am descoperit această alergie acum, trei ani de zi... acum patru ani de zile În ultimii doi ani de zile exista un medicament, o chestie foarte simplă, mm -hmm. că, în monoterapie se numește acest, acest tratament, sunt niște picături într-o fiolă, tot la fel trebuie ținut sub o anumite între anumite temperaturi, adică nu poți să fi la cald sau la, la foarte rece. Din, în ultimii doi ani am reușit să cumpăr acest... Era un medicament produs în România? Uh, nu, nu este produs în, Rom în, în România. Așa. De, deci era un, medicam afară, un medicament importat, da? Și? Importat. De anul acesta am avut surpriza când m-am dus la controlul medical să mi se spună să mă, ajung la concluzia când se cumpăria medicamentul din, din farmacie că nu se mai găsește. Era un de medicament așa. compensat sau pe care îl plătează noastră? Nu era compensat, îl cumpăram eu cu banii mei. Simt, așa, banii și de ce a dispărut? A dispărut? Sincer, 100% nu sunt sigur de ce a dispărut. Singura explicație pe care am primit-o din partea doctorului terapeut a fost că nu a mai existat un contract semnat între Casa de Asigurări de Sănătatea României și firmele care produceau acest medicament. Medicamentul se poate găsi în afara româniei. Uh -huh. Foarte interesant. Cu un preț de 50% mai, mai scump. Mai scump decât unde? Decât în, era în România? Decât, ar, decât e în România, da. Eu l-am găsit în Ungaria. Procedurile sunt un pic mai dificile pentru că eu îl cumpăram pe rețeta pe care am primit-o acum uh, 4 ani de zile. Puteam să, pur și simplu, mă duceam în fiecare an și mi-l cumpăram după ce îmi făceam analize de nou controlul. Uh, dar aici trebuie să refac, uh, să refac uh, asta reteta la zi și durează mă rog, durează ceva până când mi-l aduce și plus de asta mai există problema transportului tot la fel trebuie să stea într-un anumit interval de temperatură. Nu mi-e foarte clar nu. dacă ceea ce expuneți dumneavoastră are sau nu are legătură cu discuția pe care o facem noi astăzi aici. Adică a dispărut medicamentul oricum îl cumpărați la liber, dar totuși el era mai ieftin decât în Ungaria, ziceți. Bineînțeles. E vorba că a dispărut un medicament care teoretic în timp te ajută să tratezi o boală. Da, dar care e soluția? Adică ar trebui Somnă, să păstrăm din actualul sistem? Din, din punctul meu de vedere pe actualul uh, sistem um, ar fi să nu mai fie privită această partea, sector al medicamentelor, al sănătății strict ca un business. 100 doar pentru a produce bani. Pentru că din ce Dar ați vrea, cum ați vrea de să se facă lucrurile astea? Știți, Ar oamenii ei de... care caută medicamente sunt niște cercetători, plătiți pe Foarte bani corect. grei. Niște ani exact. de zile. Adică, corect. Și așa. aceste investiții trebuie să recuperate în timp. Da. Nu, nu combat acest lucru. Dar... A recuperarea acestei investiții ar trebui făcută și ea pe un anumit perioadă de timp. O perioadă de timp. Pe o cât, fie? ia, cât ziceți noastră, pe cât timp ar trebui? Acum de, poate exista o o, o, o, o discuție, o, nu știu, un calcul în funcție de cât timp ți-a luat pentru cercetarea respectivă, cât păi... a durat până când ai ajuns la rezultate, câte resurse ai cheltuit. Păi cam, ca așa, cam așa funcționează sistemul ăla de uh, protejare a adică în momentul în care eu fac un medicament, să zic, E ușor pentru colegul meu chimist să vadă cum Nu cum l-a făcut, ci din ce e el compus. Așa se fac după aia, Alu? mă înțelegeți, genericele. Sau ele sunt cele care copiază, practic, rețeta fără să fie neapărat la fel de bune, că el nu știe cum l-am făcut eu. Și în ce după, ordine am pus da. substanțele acolo. Dau niște exemple așa ca să le înțeleagă nu toată trebuie lumea. Trebuie să se uite, nu trebuie să se uite um, să nu ne pierdem doar în partea comercială a lucrurilor. Doar există o perioadă în care doar inventatorul pune pe piață, e protejat pur și simplu, alții n-au voie să-l copieze tocmai ca de să atunci poată să scoată investiția Păi nu, dar eu vă întreb cum ar trebui schimbată chestia asta, că dumneavoastră zice ar trebui să scoată, da, sunt nu știu, nu știu cât e, parcă vreo ar patru zi, ani zi, e, în care vinde doar el Mai mult? Mai mult? Amers. 10 ani sau 15 ani da, okay, asta zice nu sunt eu în măsură să vă spun nu știu exact toate informațiile care să vă spun că sunt 2 ani, 3 ani, 5 ani și așa mai departe, okay. dar încât ar trebui să fie și să fie și, și oameni. Care... Alexandru, am înțeles care este opinia dumneavoastră, însă nu văd cum am putea să le impunem chestiunea asta. Până una alta, situația este alta medicamentele dispar de pe piață încă, deci din această emisiune nu are ieșit o soluție foarte clară mă așteptam să avem foarte multe soluții acum văd că s-au aprins toate liniile din păcate am depășit deja cu un minut timpul alocat acestei emisiuni, pentru care îmi cer scuze de la colegii de la știri vă promit că, vă reia, că o să reluăm această discuție la proxima ocazie Ați ascultat România în direct la Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania